Drage dame in spoštovani gospodje, in z nami v studiju že dva gosta, ki sta povezana z prej omenjenim tekmovanjem. Ja, res je. Um, Luka Hirš in Sebastian Šlivič, dobro dobrodan obema. Dobrojutro, živjo. Dobro uh, v Novi Gorici pripravljate Brickstone Overdrive Contest, gre za natečaj za bende. Uh, Dajte nam povedat, kaj več o tem. Uh, na kratko, v bistvu, to je natečaj. Hmm. namenjen vsem neuveljavljenim in manj uveljavljenim bendom na slovenski sceni, tako da pač malo, da se da možnost bendami tudi z drugih koncov Slovenije priti igrat na naš konc, da se ljudje malo spoznajo in da pomagamo hreanimaciji te naše malo umrle rock scene. Obuje, ja. Obuje, obuje, <laughs> je, obuje <laughs> Kakšen je bil odziv? Odziv je bil je bil v redu, Prijavilo se je 15 bendov, nekaj smo jih skanceljali, ker pač niso izpolnili naše precizne pogoje sodelovanja. In to, aha, zelo zahtevno. Ja, ne, ne, smo rekli da ja. nemo, tako lepo, da se naredi pikipok pokin, par smo jih pač odpikali, tako da odziv je bil dobro. Zdaj prijavljenih trenutno je 11 skupin, imeli bomo tri večere, po tri do štiri bende na večer. Uh -huh. Zanimivo tole. Uh, gre pa tu za avtorsko glasbo, ne, da ne bo kakšne pomote zdaj. Ja, gre za avtorsko glasbo, ker uh, pač bi radi pomagali, da, da Čaj, man, ljudje, po me, ki... Čaj, me da ne bo od Britney Spears, kakšno pjesenco. Oh. Ne, <laughs> ne, <bo>, ne, <laughs> ne bo Britney Spears, ne bo Mambo Kings, tako da uh, pač bendi, ki delajo na temno. Uh -huh, uh, prinesla sta tudi nekaj komadov s sabo, uh, ena izmed teh avtorskih sklad bo zdaj tudi vetro Robina, kaj sta prinesla, kaj bomo slišali? Prinesli smo vseh, vse skladbe, ki so bile poslane, pa če izbrali smo na ključno Enefante z Novogorice, tako da naredimo uh, malo... Včajno. Čist slučajno. Čist slučajno, čist slučajno. Uh, agenda in pesem je... Pesem je Hot Shot. Hot Shot. Radio Robin, z vami delimo glasbena doživljaj. že no da so to bili, prinesla ste jih Luka Hirši in Sebastian Šlivič organizatorja Brixton Overdrive Konteksta, takmovanje mladih glasbenih izvajalcev, ki bo potekalo v Navi Gorici. Hmm, začnete, že ta četrtek, sicer pa bodo tri takmovalni dnevi in potem še finale, kam pridemo poslušati? Točno tako, ja, tri četrtki, začne se že ta četrtek, finale 24. 4, april, april ja. 14. april, vidimo se po magmi, ob, ob devetih 9, devetih 9,5, tako da vsi v vabljeni. Uh -huh. uh, zdaj, vimo, kje bo, kaj bo, uh, kako pa bo izgledalo samo tekmovanje, bo hrali dur... Uh. Uh, šah? <laughs> ne, v bistvu, tako, ne, to tak na tečaj ima tudi precej uh, uh, izobraževalno noto, ne, tako, da to je neka butična zadeva, tudi lahko tako rečemo, Pridite poslušati nove stvari, pridite stvari, ki jih že niste šlišali. Mm. Pač vsak večer bo nastopili tri oziroma en večer štiri bendika, matematika nam tako veli, ne, dragače ne bo šlo. Uh, čekaj, zdaj malo stavlja. <laughs> v bistvu, ja, neč, boste vstopnice, po simbolični mm. ceni, dobili trakeco, koli zapesnice, ko zapestja, tisti bend, ki bo najbolj všeč, bo pisali naš katlime in boste dali noter glas. In potem mimo glasove prešteli in tisti, ki bo zmahal vsak večera, v finale. Se pravi, odloča ljudstvo, kdo odloča je tisti. Odloča ljudstvo, sto procentno odloča ljudstvo. Demokratično, v Sloveniji. Ja, ja. Ti, kar se mi pa še zdi posebej zanimivo pri tem tekmovanju je pa to, da boste nagrejen, tem nagrajenim bendom, ki bodo zbrali, zbrani Zmahovali strani ljudstva, ja, pomagali pravzaprav do plata, ne? Ja, mi smo dobri, ko imati <laughs> in, <laughs> in ja, v bistvu, treba si pomagati med sabo, pomoč, bandem je dobrodošla, tako da bojo dobili eno lepo, lepo nahrado, eno lepo, lepo stimulacijo, tako da pol CD-ja smo rekli, da časmo ekipa Brixton Studio in RTV Maurice, ki nam pomaga, so prvi pri organizaciji tega mm -hmm. kontesta. In pol bojo fanti pač sami vplačali, tako ko ja, se spodobijo, da zna oceniti. Dajmo še <laughs> za konec, še enkrat povabiti, prvič, vse slišimo, vidimo, ta četvrtek, v magmi X ob 21. na Overdrive Brixton Contest. Luka Hirš in Sebastian Šlivič, hvala obema za obisk in predstavitev. Hvala vam. Hvala. Na Radiu v družbi dobre glasbe.